بانو رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وين ايونس سلام من المرسلين او يشك ايونس له سلام هم خواو دغه پیغمبرانو ليګل شو اذ ابقا الى الفلك المشحون کلا جپتی اخترای هغه کیشته دګی کړی شویتا اسپل قامنا فساهما کله کیشته چکر کې کی رالا نو حسن له واچو وکانا منل مذحذین نوذ چنوب بیره هوته په حاصل کې نو یو ورځ او په خپلو دangles فالتقم اول حوت نو تیرګ دلرام ای او هو ملیم او ان کے دی ملامتکه اون کې خپل ځان لرا چې بغیر دالذی اجازه ترالم فَلَوْلَا نَوْقَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ پس کچرې نه وې د تسبیح و یون کنا پګېړه د مې کېم چلا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین للبس عفی بطنهیم د یو پاتشیو پګېړه د مې کېم راغاروازې پورې د قیامت چې خلک ځان دي کول شي او کله چې تصبيح یوې فنا بازنا وبالعړای او د په خالی میدان او هو سقیم او دې بیمارو وانبتنا علی شجره تمی او زرغون کلامون په د باندې ونه د کذو بیلدارونه ورسلناو الامه ات الف او یزيدون او اولی غمون دلرا کسانو تا یاد دینه ام زیاتو فامنوا پساری په ایمان راول فمتانهم الاهین نمږه جنور کوذی لا تریو وخت ته پورې فاستفتحهم تبوزو کاذی مشرکانو نا الربک البنات ولهم البنون چا یاستا ضرب د پاره لونه شوي تقسیم کې اورث دی او ذدید زامن ضمان ام خلقنا الملائکه اناسن ایا مون پیدا ذاکړې دي ملائک و لرا زنانه وهم شاهدون چې دی په واه کې حاضر او چکاته الله خبردار انهم من افکهم چې به شګه تدیرو درو جوړول د دین ادا دي دی لا یقولون چې خام خواي ولا ذلهم اللهم اولاد راولې په نومله کاذبون او یښنم چېدي ډیر ترروغ جنددي اسپل بناې عونین آیا غور لله لړه پلځانله په ځمنو بانددي معلهکوم صدي تاسو له صدلیل ل تا سره کو په تکومون افلا تذکرون دمرا سوچ نکو ایتاسو ام لکم سلطان مبین ایستاسو سراسو دلیل او کتاب شتد واضحا فاتو بکتاب کن رول ای کتاب ستاسو ان کن تم سوادقین کجر ایتاسو رشتینی و جعلو بینه و بین الجنت نصبا او ګرځیدا مشرکان پمیند الله کې او پمیند جناتو پیريان او کې رښتا خپل ولي ولقد علمت الجنۃ او یقینا چې خپو ییګی پیریان پیريان یی تخپل پیر ځان معلوم دي انهم لمحذرون جدیبا تل دې شیوی حاضر کړی شي یانم کې سبحان الله یعما سپون باغ د الله داغي خبرونه چې دی ولا بیانې الا عباد الله المخلصين مگر نو بندیان د الله خالص کړی شي وي هغه یو بچي د جهنم نه ف انکم وما و ما تعبودون پس تاسو ته هم شریکانو او تاسو چې د چا عبادت کوی کټول راځم شه مان تماله وفاتینین نئی تاسو پا اللہ باندی چالر دو کور کون کی اللہ من هو سوال الجحیم ہم اگر اغسوک چہا جه داخلی کی جہنم تا وما منا اللہ له مقام معلوم اجز دا ملائکو وای ملائک چنشتے من کدا سیوتاں مگر دا غد پارا مقام معلوم دے دا اللہ پا عبادت کی چی اولار دے یا ناس دے یا پروکو دے یا پسیج دے, دے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَبِيشَكَ مُنگَ چِيو خام خامونگا سب جوړون اون کیو دا اللہ پا عبادت کی وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ وَبِيشَكَ مُنگَ چِيو وَبِيشَكَ نمونگا دا اللہ تصبیح ویونکیو چه اللہ پاک دے دا شرکنا دا ولدنا دا لوننا دا زامننا وینکانو لے او یقینا خام خواهی دا مشرکان لون ان ناین دا نازکرم من الاولین چکاش کمیمونگ سراس نصیحتو د بخانو خلقو لَكِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ نَمُون بَداسینو هم خو وبمږه د الله باندې خالص کړي شيوي همون سره سشتهنن نو فَقَبَرُوبِ نل یکفر کو په نصیحت باندې جما او کو وڅاو په عالمون درځه چپوي به شی د په عاقبت باندې ولحقت سبقت کلمتونا او یقینا مخکښوی دا وعدزمونګه لعبادنا المرسلین تخپلو بنزیانو پیغمبرانو په حق کې انهم لهومل منصورون چې کینان دی چی دی د دیب امداد کوله شې د طرفنا هر میدان کې چی وان جن ذنا دههم الغالبون او بشکا چې زمونږ لخرې نخام خاغی با غالب او گی و ضرور کی گی پا دشمن بانده فتولعانهم نئی پیغمبرا مخبارا و ددینا حتی حین تر یا وقت پوری و اب سرهم انتظار کوا دیتا فساو فیوب سرون درده چی دی با اوی نخپل انجام اپا به عذاب نا استعجلون دیستان عذاب غاری اظمون فظابن دی تلوار گئی فیضان نزل <سؤال> بصحتهم نو کله چې نازل <سؤال> شیدا زاب د دی په میدان باندې وصا اصباح المنذرین نډیر بته اډیر خراب دی اډیر د غم دی غصباد ير لو شو خلقون وتولانهم ا محوالو ذینن قیامت دا عذاب د پاره حتا هین تریا وخت پوره و ابصر او انتظار کو دی پساو په یوب سرون دردا چی دی او وی سبحان ربک رب العزه عما یصفون خلاصہ داوا یو په کې د مسله توحید وا پاک دې ربستان هغه زار ته جربل عزت ته لوی والد عامه صفون داغه سن پاک دې چې زیه ولا بیانې چې نسبت کې الله ته شرک او اولاد او شفاعه او نه دې نه پاک دې دا مسله بیان کړو پیغمبرانو وصلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وصلاَمٌ تِيَادَا دله طرفنا په با پیغمبرانو باندې چې په یلال نجات ورکول والحمد لله رب العالمين او نتیجې دا چې تمام صفاتونه د کمال خاصه لاله رضی چې فالون کې د مخلوقات دے.